Кірбуличов. Казка про ріпу. Науково фантастичне оповідання. Я привіз Люцині полянку. Побачивши цей подарунок, Люци сіла на канапу і довго сиділа в повному заціпенінні. Немає нічого приємнішого, ніж робити подарунки, від яких людина. Я сів навпроти і розглядав Люцину, сповнений марнославства, і чекав, поки вона отямиться, щоб повідомити мені мої життєві плани на найближчі дні. Полянка Сказала Люцина оксомитавим голосом. Вийшла полянка, витончено і ніжно. «А ти знаєш, чому полянка?» – запитав тоді я. «Ні, напевно тому, що гарно, напевно тому, що на ній візерунки, переліваються, мов квіти на полянці, як галявка в лісі». «Нічого подібного. Цього метелика...» Назвали на ім'я Теодора Поляновського, Теодора Федоровича. Таке ось дивне ім'я. Так, сказала Люцина неуважно, погладжуючи тонкими, довгими пальцями ніжний ворс полянки. Це цікаво, Поляновський. Їй це було абсолютно нецікаво. Вона знов зацепеніла, і мені хотілося розповісти Люцині про Поляновського. Мені хотілося довести їй, що Поляновський негарний, нудний і докучливий, необачний і навіть дурний. Що його відрізняє від решти смертних – дивовижна наполегливість, завзятість мурашки – чіпкість бульдога і здібність, то самопожертви заради справи, навіть якщо це для інших смертних і яйця вийденого не вартує. Хоча хто може розсудити, що важливіше на нашому переплутаному складному світі? Добре було жити у тихому провінційному ХХ столітті, коли все було ясно. Ньютона вважали за авторитет і Євкліда вивчали в школах, коли люди пересувалися з черепашою швидкістю на літаках і на маленьких полустанках пригальмовували ледачі поїзди. Тепер про тиху гладінь того часу можуть лише мріяти бабусі, а внуки, як і належить внукам, не дослухають повільних розповідей бабусь. Втікають, відлітають. Напевно, я старію, інакше чого це мене тягне в спокійне минуле? Мене викликав до себе начальник шахти, Родрігес і сказав Лі, до нас приїхав гість Гостю треба допомогти Поведеш його у шахту? Пізно, відмовився я Від учора шахта закрита І ти знаєш про це краще за мене З дня на день піде вода «Особливий випадок – лі», – пояснював Родрігес, прикриваючи праве око. «Познайомся». І тут я побачив у кутку чоловіка, який сидів, склавшись, напевно, втричі, і дивився в землю. Та перше враження було оманливим. Він тільки чекав моменту, щоб кинутися у бій. Він уже зломив непохитного Родрігеса і мав намір пригнітити мене. Здрастуйте, привітався він, розтинаючи один за одним, не за розміром підібрані суглоби. Мене звуть Поляновський. Теодор Федорович, чули? Він не сумнівався, що я чув. Я не чув, у чому й зізнався. А я ось про вас чув, вимовив він з деякою образою. Родрігес сказав мені, що ви найкращий розвідник у шахті, що ви знаєте її моб свої п'ять пальців, і що вам зараз нема чого робити, правильно? Начальникові знати краще, сказав я. «Тепер, коли я вас побачив, я теж в цьому не сумніваюся», – оголосив Теодор голосом екзамінатора. «І я на вас сподіваюся!» Я обернувся до Родрігеса і зобразив на обличчі цілковитий подив. «Цей Теодор мені не сподобався, і взагалі у мене був вільний тиждень. Я мав Намір з'їздити в гори. «Ви чуєте?» – сказав Теодор, утнувши в мене могутній ніс, якому було тісно на надто вузькому обличчі. «Я на вас сподіваюся. Ви моя остання надія. Родрігес чомусь не бажає пускати мене в шахту самого». «Ще чого не вистачало?» – сказав я. Ви звідти живим, не виберетеся. Я вас попереджаю, заявив тоді Теодор, що усе одно піду в шахту, хоч і сам. І якщо я там загину, вся відповідальність, я маю на увазі моральну відповідальність, ляже на вас. Він витяг з кишені величезну долоню, відігнув масивний вказівний палець, щоб тицнути ним у Родрігеса і в мене. «Даруйте, професоре», – сказав Родрігес з невластивим йому піететом. «Якби заздалегідь знати про ваш приїзд, ми попередили, що у жодному випадку не дамо згоди на спуск у таку пору року. Прилітайте до нас через три місяці, усе буде нормально». «Мені нічого тут робити через три місяці, і ви про це знаєте», – сказав Теодор. Мені потрібно побувати в шахті сьогодні або завтра. Але ж вода піде, вигукнув я. Мені стало шкода Родрігеса. Він ні в чому не винен. І покликав мене, щоб хтось міг підтвердити, що в шахту спускатися неможливо. Я встигну, заперечив Теодор. Я бував у значно гірших халепах. «Ви не уявляєте?» І завжди повертався. «Я ж на роботі?» «Ми всі на роботі», – сказав я. Родрігес перебирав на столі якісь папірці. Боротьба з Теодором лягла на мої плечі. «Але якщо я не піду в шахту, то не відбудеться відкриття? У нас у шахті вже всі відкриття зроблені». Так? Що ви тямите в ентомології? Нічого. Тоді як ви можете стверджувати, що все відкрито? Він розкрив теку, що покоїлися у нього під пахвою. Там, між двома аркушами прозорого пластику, лежав немов велика коштовність шматок крила метелика. З долоню, не більше. Він був глибокого синього кольору. Але я ж бо знав, що варто повернути його на декілька градусів, і виявиться, що він оранжевий. А якщо повернути далі, то він позеленіє, потім спалахне червоним золотом. «Знаєте, що це таке?» – запитав Лор. Мені не подобався його екзаменаторський тон. «Знаю», – відповів я. «Чом не знати? Це метелик. Його називають у нас райдужницею». І іншими іменами. Ви його самі бачили сто разів. Що ви про нього знаєте? Нічого особливого. Живе на деревах. Розмір. Вони високо літають. Ну, до пів метра в розмахах крил. А скільки крил? Два, чотири. Не рахував. «Вісім», – сказав Родрігес, не відриваючись від папірців. «І шість пар ніг. Мені одного разу хлопці принесли. Я хотів зберегти, відвезти додому, але міль з'їла». «Ви можете мені спіймати хоча б один екземпляр?» – запитав професор. «Коли ж? Зараз їх немає. Будуть дерева, будуть і метелики. Тому вам і радять приїхати через три місяці». Намилуєтеся собі на втіху. Тільки смердять вони сильно, гірші від нашатирю. «Дарма!» – відмахнувся Теодор. «Пахне, не пахне. Яка до цього справа науці, якщо в жодній колекції світу немає цілого екземпляра? Якщо ніхто не знає життєвого циклу цієї істоти?» Якщо лише в мене є ідеї з цього приводу, то навіщо ж у шахту лізти? Послухайте, а ви не замислювалися, звідки з'являються ваші райдужниці? Зріпи? Звідки ж іще? Моє твердження ввергло нашого гостя у повну розгубленість. «Ви так гадаєте? Ви самі здогадалися чи бачили?» «Їм нема звідки більше братися», – сказав я. «Тоді ходімо в шахту. Ми там знайдемо лялечок. І що далі? Далі? Ми будемо розводити райдужниць на землі. Ви знаєте, що являє собою матеріал, з якого зроблені ці крила? Це ж найгарніший! Найміцніший, просто неймовірний матеріал. Родрігес витягував зі стосу паперів метеозведення на найближчі дні. «Погляньте», – сказав він Поляновському, – «температура вже піднялася вище від норми. Почався рух соків. Сьогодні опівдні, півдні рівень сонячної радіації сягне критичного. Ви бачите?» Я пішов вам на зустріч, викликав лі і, нічого не розповідаючи йому, запропонував спуститися в шахту. Його думка збігається з моєю. Отож, питання закрите. Завтра ви подивитеся на появу пагонів. Видовище, скажу я вам, виняткове. Приїжджають оператори, художники. Потім ви спіймаєте метеликів і ми в цьому вам із задоволенням то допоможемо. Зараз мені потрібні не метелики. Необхідно відшукати ранні стадії метаморфозу. Коли почнеться лід метеликів, буде пізно. Невже ви не розумієте? Все розумію, але в шахту не пущу, сказав Родрігес остаточно. Я потягнувся до селектора, тому що і справді з хвилини на хвилину мають з'явитися гості. Їх треба було розміщати. Кожен упевнений, що саме він головна фігура на торжестві. Космодром? – запитав Родрігес. Другий із землі ще не прибув. Я потраплю в шахту. І не думайте, що зможете мене зупинити. Мене намагалися зупиняти куди сильніші особи, ніж ви. І як, запитав Родрігес, який також відносив себе до сильних осіб. Нічого не вийшло. Теодор захрумтів суглобами, розвернувся і зробив неймовірної довжини крок, що виніс його з кімнати. «Ви добре влаштувалися?» запитав йому у слід Родрігес голосом гостинного господаря. Поляновський нічого не відповів. Родрігес обернувся до мене. Ти за ним доглянь. Він і справді може туди полізти. Біля шахти черговий. І все-таки підстрахуй. Я пішов. Над долиною, голою, сірою, нудною, до гиди висіла холодна пилюка. У западинках лежав Іній. Наближався Вечір. У повітрі була якась тривога, напруга, які завжди передають вибуху весни. Над долиною дув вітер, і Курява здіймалася біля куба шахтних підйомників, засипала під'їзні шляхи і валом скупчувалась біля кільця сушильної фабрики. У темніючому небі виникла зеленувата смуга. Сідав корабель. До космодрому 200 кілометрів. Мені страшенно кортіло туди. Мене тягнула сама атмосфера космомістечка, де багато незнайомих людей, де метушня і шум. Куди падуть з неба новини. Я повернувся до Родрігесу і запропонував йому з'їздити на космодром до гостей. Все одно комусь доведеться гнати туди-всюди хід. Повернувся я з космомістечка пізно. Було майже темно. Місяці, а їх тут штук тридцять по черзі, викочувалися за обрію і мчали по небу. Я пройшов до шахти подивитися, чи все гаразд. На вершині пагорба біля майбутнього стовбора я знайшов хлопців з першої зміни. Вони оточили горбик і сперечалися, чи піде завтра паросток. Горбик підріс за день, був уже заввишки з мене. Я сказав, що завтра паросток ще не піде, і мені повірили, тому що я тут уже п'ять сезонів і ходжу у ветеранах. Теодора я за вечір ніде не бачив і, по правді сказати, забув про нього. І я пішов спати. Паросток мене мало цікавив. Я бачив це вже п'ять разів. Прешті-решт, навіть найчудовіше видовище, заради якого люди пролітають пів галактики, може набриднути. Для них це диво, для мене робота. Я почав збиратися в гори. У горах я знав одну печеру, де на стінах були чудові кристали смарагду. Я хотів привезти друзу «Люцині, до гір добиратися півдня, та ще печеру йти день, не менше. Я влігся спати годині о другій ночі, а ще за годину мене розбудив Родрігес і запитав, коли я бачив Теодора Поляновського. Його немає в кімнаті, і ніде на території немає. Потицяється у шахті». «Повернеться», – сказав я, – «там Ахундов не пустить». І все-таки. Словом, я одягнувся і, проклинаючи ентомологію, пішов до підйомника, щоб дізнатися, чи не бачив Ахундов, який чергував того вечора Теодора. Ахундов Теодора не бачив. З простої причини. Ахундов був виключений. Певно, Теодор підійшов до нього ззаду, приклав до носа ганчірку, просочене наркотиком. І Ахундов заснув. Винні ми самі. Звикли, що тут усіляка живність з'являється лише влітку, і поки пагін не піде, побоюватися нам нема чого. Та й хто з доброї волі полізе в шахту? Ахундов сидів перед входом, милувався зірками, і ніяк не підозрював, що на нього зроблять такий замах. Довелося викликати Родрігеса і доктора, щоб привезти Ахундова до тями. І тоді Родрігес сказав «Просто не уявляю, що тепер робити!» і подивився на мене. А яке останнє зведення? Може він сам вибереться? Зведення нікуди не годиться. Та й сам чуєш, не перший сезон тут. Я й сам чув, як з-під землі йшов гул. Шахта набирала силу, почався рух соків. Тоді я піду, сказав я. Кого з тобою послати? Запитав Родрігес. Нікого. Одному простіше. То я з тобою піду. У тебе досвіду немає. До того ж, поки тебе готуватимо, взапізнимося. А у мене все готово. Я зранку вгору збирався, в печеру. Мені тільки скафандр надягнути. І я пішов. «Ти вибач вже, лі!» – сказав Родрігус. «Я сам винен», – сказав я. «Ти просив за ним доглянути. Двері підйомника були зламані чисто. Я б так не зміг». Я перевірив скафандр, узяв запасний балон і маску для Теодора. Мотузки, ножи, льодоруб. Родрігес ляснув мене по шолому. До світанку залишалося години дві, і ми сподівалися, що вода не піде, хоча упевненості у цьому не було. Родрігес з Ахундовим залишалися в горі на зв'язку. Доктор пішов розбудити Сінгха і покликати його. Сюди, про всяк випадок, з другим скафандром. Я увійшов до підйомника. І Родрігес помахав мені, показуючи, щоб я не затримувався. Затримуватися мені і самому не хотілося. Мені ще не доводилося потрапляти в шахту, коли йде вода. Дивно було спускатися самому. Завжди спускаєшся зі зміною. Стіни головного стовбора поблискували під променем шоломового прожектора. Вміст соку в породі був більшим від норми. Нудотний запах наповнював шахту звичайний, не дуже приємний запах, яким ми всі, здається, просочені навіки. Навіть крізь гудіння підйомника чутні були зітхання, шурхоти, немов за стінами ворушилися живі істоти, вимагаючи, щоб їх випустили на волю. Внизу, в центральному залі, я постояв з хвилину міркуючи, куди цей Теодор міг попрямувати. Тунель, що вів на захід, навряд чи міг спокусити ентомолога. Надто вже він був обжитий, вичовганий і широкий. Я не знав, чи є у нього хоч ліхтар. Найпевніше є. Він виглядає людиною передбачливою. Зі стін стікала вода, і підлога центрального залу була вкрита водою сантиметрів на п'ять. Я опустив забрало шолома і ввімкнув з'язок. «Як у тебе справи?» – запитав Родрігес. «Багато води», – пробурчав я. Великий Плоскотіл вивалився із стіни і поспішив до підйомника, немов хотів врятуватися з його допомогою. Плоскотіл голосно чала по воді, і я погрозив йому людорубом, щоб він поводився попристойніше. Куди далі підеш? запитав Родрігес. По новому стовбуру. Він іде вниз, а напевно твій ентомолог розсудить, що так він швидше пробереться в нетрі шахти. Він захоче куди поглибше і ближче до центру, сказав Родрігес. Він вчора мені влаштував великий допит, а я з дуру показав плани. Він не приховував, що хоче шукати своїх лялечок у головних судинах. Ще чого не вистачало, сказав я з серцем. Там же потоп. Тим часом я йшов по новому стовбору спускаючись і ковзаючи по солодкій масі породи, іноді переходячи на нерозібрані ланки транспортера. Родрігес, це яка бригада тут залишила метрів 50 транспортера? Я знаю, сказав Родрігес. Вони мене намагалися переконати, що тут периферія, і немає сенсу тягати туди-сюди. Я їм дозволив, в якості експерименту. Після такого експерименту доведеться вести із землі новий транспортер. Гаразд уже, – виправдовувався начальник. Не можна не ризикувати. Їм просто ліньки було виволікувати устаткування. Ось і весь експеримент. Я був у припоганому гуморі. Родрігес це розумів і на моє бурчання більше не реагував. Мені заважала йти всіляка живність. Взимку мешканці шахти сплять або тихенько риють свої ходи у породі. А зараз... Деякі з них були вельми злобної вдачі і страхітливого вигляду. У скофандрі вони мені безпечні, але ж Теодор пішов практично голим, Начебто смертельно небезпечних звірів у нас у шахті не водилося. Торік приїжджали біологи, різали їх, дивилися. Але, як зараз, пам'ятаю, Ахундов наступив на одну суничку, лежав тиждень, нога, мов, колода. Штрек повернув ліворуч, пішов вниз. Цей штрек був розвідувальним. Він вів до великої порожнини, майже в центрі родовища. Порожнина була природна. Ми думали, як би її використати. Але неподалік проходили головні судини, і ми залишили порожнину, як є, щоб не пошкодити родовище. Я йшов штреком, по заборолу шолома стікала вода, і доводилося весь час витирати її, щоб не загусла. Прожектор був ненадійний. Безліч бліків сліпили і заважали дивитися вперед. Я раптом подумав, що за дурість? Навіщо ми називаємо речі не своїми іменами? Адже коли прийшли сюди перші розвідники, вони називали речі простіше. Родовище ріпою, наприклад. Це вже ми, промисловики, наклеїли на ріпу офіційну Кличку. Родовище. Коли мені запропонували сюди поїхати, я спочатку сприємняв цю шахту як справжню. Коли ж мені пояснили, відмовився на відріз. А потім мене взяла цікавість, і я все-таки поїхав. І не жалкую. До всього звикаєш. Робота як робота. І сама планета мені подобається. Суцільна біла пляма. Хоча, звичайно, шахта, головне тут диво. Я пам'ятаю, якось намагався пояснити Люцині, що це все означає. Уяви собі, Люба, планету, на якій пори року змінюються в два з гаком рази частіше, ніж у нас – Неподалік від екватора на ній обширна рівнина, оточена горами. Клімат там страшенно континентальний. Взимку ні краплі вологи, і морози градусів до ста. Що ти думаєш, роблять там рослини взимку? Люцина морщила свій прекрасний лоб. Напевно, вони скидають листя? Це... «Не допомогло б, б «Знаю», – заявила Люцина. «Їй так хотілося бути розумницею. Не підказуй. Вони засихають і ховають насіння в землю. Ускладнюємо завдання. Літо коротке, менше місяця. Вона повинна завершити цикл розвитку, дати нове насіння». «Знаю», – перебила Люцина. «Вони дуже швидко ростуть». Тепер я зведу воєдино всі твої теорії і навіть доповню їх. Отже, уяви собі дуже велику рослину. Таку, щоб корінням вона могла дістати до води, яка знаходиться тут глибоко під землею. Це коріння не тільки насоси, які помпують воду до стебла, але й комора, де зберігаються поживні речовини. Виходить ріпа, тільки діаметром в пів кілометра. «У пів кілометра?» – вигукнула Люцина і розвела руками, щоб уявити собі, як це багато. Тепер, продовжував я, рослина може спокійно відмирати на зиму. Основна її частина живе сотні років, лише під землею. І як тільки настає весна, вона дає нові пагони, і ріпа годує і поїть їх. А наша шахта – Усередині ріпи, і ми риємо свої ходи в ній, мов хробаки. Але ми розумні хробаки, тому що намагаємося не порушувати головні судини, якими надходить волога до рослини. Років через три переходимо до іншої рослини. У долині їх сотні, хоча і знаходяться одна від одної вони на відстані декількох кілометрів. Є ріпи молоденькі. Вони – стриповерховий будинок. Їй ріпа старожил. Одну знайшли діаметром більше кілометра. Ф – як хробаки. Наморщила носик Люцина. Коли настає літо, в долину спускаються хижаки, а влітку вони вибираються на поверхню. Для них ріпа – лише зимовий притулок. Є у нас там, наприклад, Метелики дивовижної краси. Крила у них до пів метра. Ми їх звемо райдужницями. Хочу такого метелика, відразу сказала Люцина. Постараюся дістати, пообіцяв я. Але для нас головне не метелики, а наша продукція. Це щільна багата цукром, вітамінами і білками маса, яку тут таки консервують або сушать. Ми годуємо всю планету і сусідні бази, ми навіть на землю ріпу виводимо. Вона йде на потреби парфюмерії, вона потрібна медикам, ти, напевно, читала. Звичайно, поспішила відповісти прекрасна Люцина. І я їй не повірив. І ось я йшов по військовому штреку саме в той день, коли в шахту спускатися не можна. Почалася весна. Через день, а може раніше, судини ріпи почнуть помпувати вгору воду і соки. У такий період шахта закривається, з неї вивозять устаткування, і поки не припиниться ріст пагонів, у нас відпустка. Зазвичай вона триває тижнів два-три. А цей божевільний ентомолог, замість того, щоб почекати місяць, кинувся сюди сам, без скафандра, у пошуках якихось лялечок. Виявилось, я йду правильно. Я повідомив Родрігесу. Хуане, тут лежить розітнута поспішайка. Він тут проходив. Поспішайка була страшненькою на вигляд. Такі нам часто зустрічалися. Ми до них звикли. З їх важких виблискуючих жвал хлопці робили ножі та інші сувеніри. Я сам привіз якось Люцині такий ніж. Вона його тут таки викинула, як дізналася, що це жвали якоїсь гусениці. Зайти він далеко не міг. Я був у черевиках, які не дуже ковзали по липкій підлозі. Я знав, куди йти. Нарешті я не шукав нічого, окрім Теодора, і не досліджував гусінь дорогою. Йти ставало все важче. І стелі падали краплі. Кожна наповнила б склянку солодким соком. Під ногами хлюпало. Стіни штреку прогиналися під натиском води. Ріпа гула, радіючи весні. І десь у цій липкій безодні продив Теодор, причому з кожною хвилиною його порятунок ставав все більш проблематичним. Назустріч мені повзли і бігли личинки, плоскотіли, Манги, поспішайки, сунички. Всі ті жителі ріпи, що влітку не виходять назовні, відсиджуються всередині на безкоштовному харчі. Біженці йшли суцільним потоком, прагнучи відійти якнайдалі від центрального стовбура. Вони бо знали, коли їм слід тікати. Яросовував їх червиками. Велика чорно-оранжева леопардова манга підвела голову і здивовано подивилася мені у слід, подумавши, певно, от дурень, куди ж лізе? Звідти наш брат, підземний житель, живим не вертається. Я розраховував відшукати Теодора у порожнині, але знайшов там лише сліди його недавнього перебування. Одній зі стін він завдав декілька порізів ножем, немов щось виколупував з неї. Потім він, певно, просунувся до діри. Ось цього робити було не слід. Я відразу повідомив про це Родрігесу. Справа кепська. Він вирушив далі. Ого? сказав Родрігес і замовк. Я розумів, чому він мовчить. Обов'язок начальника наказував йому тут таки викликати мене назад. Але й цього він зробити не міг. Це означало погубити Теодора. Дєра вела в одну з живильних судин ріпи. Це були вертикальні тунелі, якими й надходила вода до паростка. Мені доводилося туди лазити в хороший сухий період, і то ці колодязі, в яких завжди сиро і жарко, не викликали бажання до них повертатися. Ми ретельно наносили їх на план шахти, щоб не вийти на них штреком. Внизу, в глибині, погойдувалася вода. Тут терплячі чекали свого часу випустити на світло мільйони всіляких потвор. Вони роїлися у чорній воді у такій кількості, що вода здавалася живою. І це було... У сухий час, що там коїться зараз, мені й думати не хотілося. Але Родрігес мовчав, а це означало, що мені все-таки доведеться туди йти. Вирішуй сам, сказав він. Скафандр у тебе надійний. Ну й негідник, подумав я про свого начальника. Це в мені бушувало боягузтво. Я нічого з цим вдіяти не міг, тільки я був упевнений, що Люцині про це нічого не розповім. І я пішов до діри. Я всунув голову всередину. Врахуйте, що я був у скафандрі, рятувальному скафандрі, якому майже нічого не страшно. Теодор же вирушив у цю подорож у простому комбінезоні. Вода підійшла вже до самого краю отвору. До неї лишалося метрів десять, не більше. Стобур метрів шість в поперечнику був заповнений такою кількості живності, що мені закрутило зажмуритися. Ці тварюки кишили в воді, покривали в кілька шарів стіну, копошилися, святкували своє швидке звільнення. Тут усе було живе, повзуче, румигаюче, а на тому боці стовбура, метрів на п'ять нижче від отвору, притиснувшись до стіни, висів на людорубі, вкритий комахами, мій Теодор. «Ви живі?» – здивувався я, освітивши дивака ліхтарем. «А, це ви?» – відповів він буденно. «Я скоро паду. Ви не могли б мені допомогти?» «Допомогти?» Допомогти йому було неможливо, про що я повідомив Родрігесу, після чого загнав перший гак у щільну тканину ріпи і виліз у стовбур. Мене відразу ж обліпили його мешканці, хоча, на щастя, прийняли за свого і ворожості не проявляли. Але поступатися мені сидячими місцями на стінках тунелю не мали наміру. «Тримайтеся!» – крикнув я Теодорові. І тут таки мені довелося опустити заборола шолома, тому що якась градива суничка вирішила зі мною подружитися і пожити трішки у мене на щуці. Потім пам'ятаю, як, розштовхуючи глядачів, я загнав ще один гак. На третьому я кинув погляд униз і побачив, що вода підібралася вже до ніг Теодора. Йому, хоч він був і самовідданим дослідником стало не по собі. бо, як такої, видно не було. Це був компот із живності. Теодор спробував підтягти ноги, гримнувся і відразу ж зник у цьому місиві. «Я пішов», – чомусь повідомив я Родрігесу і, зажмурившись з огидою, пірнув у слід за Поляновським. «Я схопив його». Спробував обняти, щоб витягнути його голову на поверхні, і в туми трапилося найжахливіша. Почався струм. Ріпа заривіла, вимкнувши всі свої насоси, і вода пішла, набираючи швидкість угору. Подальше я якось призабув. У цей час... Вгорі зайнявся світанок. А оскільки багато хто в Космограді знав, що наша ріпа – одна з найбільших, навколо неї зібралося чоловік сто, які з нетерпінням очікували, коли перший промінь сонця визерне за небокраю. Всі знали, що це буде сьогодні. І ось, як тільки розвиднілось величезний горб, всипаний сухими Галузами і шаром мертвого листя почав поволі спучуватися. Це був грізний і нездоланний рух життя. Немов богатир, що проспав під землею сто років, вирішив виглянути назовні і подивитися, що роблять тут непрохані ліліпути. А ті відсунулися подалі від горба і ввімкнули камери. Родрігеса серед них не було. Родрігес сидів біля пульта управління підйомників, і слухав, як гарчить вода у венах ріпи. Через декілька хвилин пролунав гуркіт розірваної землі, порозкидавши на декілька метрів хмиз і листя. Груддя породи і каміння, із землі з'явився перший паросток. Не з'явився, а вирвався, мов меч, що прорвав завісу. Ми завжди кажемо паросток, і можна подумати, що він невеликий, а паросток – це зелений палець діаметром трохи менше 30 метрів. І росте він зі швидкістю 3 метри в секунду. Ось для чого потрібно стільки води, соків і поживних речовин, щоб його народити на світло. Через хвилину це вже був не паросток, а пук напіврозгорнутого листя за вишки в півтори сотні метрів. І такі паростки, трохи менші, більші, більш розлоги і менш розлоги, вилазили по всій долині, і немов за допомогою жезла могутнього чарівника, ця безплідна сіра земля перетворювалася на пишний, яскраво-зелений ліс. І відразу Перші жителі цього лісу, що прорвалися вгору разом з паростком, почали обживати свої будинки, жерти листя, полювати на собі подібних, пити нектар квітів, що розкривалися, і виблискувати крилами під сонцем. І ось тоді настала вирішальна мить цього казкового спектаклю. Принаймні, так розповідали про це очевидці – Якраз у тому боці могутнього зеленого стовбура дерева, який був звернений до глядачів, було очевидно і значне здуття. Немов рослина збиралася пустити в той бік могутній пагін та чомусь цього не зробила. І раптом у всіх на очах у зеленій масі щось блиснуло. Ніхто спочатку й не здогадався, що це лезо ножа. Коли отвір став достатньо великим, у краях його з'явилися дві руки, і вони почали роздирати зелену кору. Видовище, кажуть, було містичним, жахливим. І навівало думки злих духів, що рвалися на волю з ув'язнення. Нарешті в отворі, з якого ринув прозорий сік, Показалася людина в скафандрі, вимащена соком і зеленою масою. Людина вивелася назовні на молоду травичку і витягнула за собою ще одну людину, позбавлену свідомості, непритомну і посинілу від задухи. Лише тоді глядачі відчули лихе і побігли до нас. У мене ще вистачило сил, відкинуто заборолу, і зажадати, щоб Теодорові дістали лікаря, тому що мені образило було б усвідомлювати, що після такої захоплої мандрівки пожила хріпи, він помре. Мене зрозуміли, і Теодора відкачали. Кажуть, коли він прийшов до тями, я цього не бачив, тому що умудрився отямитися пізніше. Він насамперед запитав, як мої лялечки? Всі навколо вирішили, що він з'їхав з глузду. Але Теодор відшукав руками застібку на грудях, відкрив кишеню і звідти, один за одним, виправляючи крильця, вилетіли п'ять метеликів райдужниць. Які тепер, коли на них пішла на землі мода, відомі під назвою Полянок. І названі вони за ім'ям. Теодора Поляновського, відданого науці ентомолога, а ім'я так в ентомології нічим і не прославилося. Зрозуміло, люцині я цю історію виклав у десятеро коротше. Інакше вона не дослухала б і визнала мене занудою і заздрісником. Втім, стислість мене не врятувала. «А він справжній чоловік», – сказала вона задумливо. «Вона дивилась крізь мене, крізь час і крізь мільярди кілометрів, туди, де незламний Теодор пробивався крізь солодку ріпу». «Схаминися! Що ти кажеш?» – обурився я. «Полянку тобі привіз я, і Теодора з шахти теж витягнув я». «Ти, ти, усюди ти!» – в голосі Люції звучала нудьга. Я б хотіла з ним познайомитися. «Навіщо?» «Тобі не зрозуміти!» Ліпше б я привіз їй друзу смарагдів.